що коли він покаже султанові цей Стамбул. Чого чоловік не знає, того не любить. Султан знав молитви імамів, наповітання, постріли гармати з стамбульських мурів, барабани і зурни, залізну ходу свого війська. Але чи бачив він коли-небудь увесь Стамбул перед собою? Та й увесь світ, чи бачив коли? І чи має уявлення про справжній Стамбул? Того серпневого дня, коли султан, переправившись за Анатолійського берега Босфору в песноті і грюкоті барабанів, проїхав крізь ворота топкапи, коли ревнули йому назустріч з морів Стамбула гармати, коли пообставлених з обох боків тісними шерегами звіролютих яничарів в крутих вуличках піднявся на своєму чорному коні, не досадів Топкапи, де він волів би знайти спочинок після веснаждового, найтривалішого свого походу, а до Софії, де був зустрінутий самою Султаншею з сином Баязидом і з вельможами, а тоді далі до Єбодрому, де ж його відкрита на золота альтана, стелена килимами. Ось цього серпневого дня і відбулося те, що мало, або ж прославити Рустем Пашу на віки – або ж завжди засипати порохом забуття. Сулейман, якого після цього погоду названо Мухтешем, септо пишним, попри всю свою пишноту і своє могуття, не міг почуватися вільним, вступивши в свою столицю. Навпаки, став, мов би, полоненим Стамбула, рабом тих високих умовностей, задля яких жив, які невтомно вигадував протягом усього свого володарювання тому мав покірливості сідати з коня і разом з султаншею в суправді великого візира Ахмета Паші і великого муфтія Абусууда з синами Селімом і Баязидом пройти до Золотої Альтани, де його з хасики зустріли музиканти і слуги з золотими блюдами, повними плодів і солодощів. Тоді як придворні поети, прикрикуючи один одного, читали привітальні касиди на честь падишаха і його переможного війська, а імами мами завивали у молитовному екстазі, прославляючи вершителя Божої волі на землі, посланця справедливості і порядку. Сулейман був старий і втомлений. Роксолана змучена смертями синів своїх і страшним відчуттям повільного вмирання власного. Вони зустрілися ще коло Софії, він на султанськім коні, вона в роззолоченій білій султанській кареті. І так поїхали поряд до Атмейдану, до поставленої там Рустемом золотої альтани, мов двоє чужих байдужих людей, безмежно далеких одне одному, мало не ворожих. Сіли в альтані серед золота, килимів, розкоші, сіли поряд, глянули одне в одному в очі, і в очах їхніх не було жаги. Перше за їхнє спільне життя не було. У султана очі виленіли і байдужі, султанші – стражденно-мученицькі. Як прекрасно, що людині посланий дар любові, але чому він отруєний лжею? Душа Роксоланина, може, ще й була близька душі цього всемогутнього чоловіка, що сидів коло неї, але серце вже було далеко-далеко. Щоразу при поверненні його з походів, при зустрічах вона цілувала йому руку від вдячності за все, що він зробив для неї Цілувала й тепер, легко схиляючись до закостенілого від старощів і маєстатичності Сулеймана І зненацько відчула, що рука Султанова холодна, як лід Чи завжди були в нього такі холодні руки? Тоді чому ж вона не помічала? Може, цей неблизький її чоловік... Не батько її синіво, а найлютіший її ворог – холоднорукий, – підвела очі на Сулеймана. Сидів непорушний і закам'янілий, в носі, в вухах, пучки сивого волосся, посивіли брови, ніс загострився, мов османський меч, меч справедливости і порядку». Невтомно йшов у походи прости християнського світу проти болгар, сербів, угорців, молдаван, вважаючи, що має справу з людьми злочинними, з філософією нікчемною, з державністю підривною і моралью мерзенною. Мірявся очистити світ деспотизмом, тільки сильний вітер змітає все сміття. І не він перший. Колись так само – Заповідали все загальне очищення, безстрашно молодий Іскандер, таємнича похмурий Чисхан.